Pozdrav, dragi slušatelji. Veliko nam je zadovoljstvo pozdraviti vas u emisiji Djeca medija. Ovo emisiju vodit će i uređivati Vladimir Preselj i Silvija Bionda. Za tonskim pultom sjedit Luka Lukać. Živimo u vremenu kada su mediji izrazito bitan segment naše svakodnevnice. Posvuda su oko nas, informiraju nas, obrazuju, zabavljaju, opterećuju, ponekad nas i ljute. Mediji znatno utječu na naše živote i upravo je to razlog zbog kojega ih moramo dobro poznavati. Cilj naše emisije, koju ćete moći slušati jednom mjesečno u istom terminu, je potaknuti na razmišljanje o medijskim sadržajima, o problemima s kojima se mediji susreću, ali i o dobrim stranama. Emisija Djeca medija pokrnuta je u okviru projekta Djeca medija, o kojemu ćemo nešto više govoriti u našoj idućoj emisiji. Tema ove emisije biti će medijski, mislim da možemo slobodno reći, nusproizvod, koji već dugi niz godina izrazito opterečuje novinarstvo naravno govorit ćemo o senzacionalizmu. O toj neslovnoj medijskoj pojavi razgovarat ćemo s našim gostom u studiju, doktorom Igorom Kanižajem, predavačem na Fakultetu političkih znanosti i Vojno-diplomatskoj školi, članom Odjela za medije Matice Hrvatske i jedan od organizatora komunikološke škole. Doktor Kanižaj, koji je i tajnik Hrvatskog komunikacijskog društva, provojo je mnogobrone istraživanja o tabloidizaciji medija, tiskanim medijima i prikrivenom oglašavanju. S obzirom na temu emisije, teško je zavjerovati da postoji netko kompetentniji, tko bi nam rekao nešto više o pojavi senzacionalizma, o njegovom utjecaju na medije i općenite o zastupljenosti senzacionalizma u domaćim i inozemnim medijima. Igore je dobro na došlo. Pozdrav vama i svim slušateljima. Dakle, da pređemo odmah na tematiku. Teoretičari različito obrazažu pojam senzacionalizma. Tako, na primjer, Selena Smiler kaže da je prva funkcija žutog novinarstva, informiranje i zabavljanje publike, druga da se proda što je moguće više i treća da se priuče što je moguće više oglušivača. Frank Eser je uveo pojam tabulidizacije u o medijima rekavši kako se radi o društvenom fenomenu koji potiče i simbolizira suštinske promjene u samoj konstituciji društva. Doktore Kanežaj, što mislite o ovakvim viđenjima senzacionalizma i kako biste ga vi opisali? To pojam? Pa evo, vi ste zapravo u samom uvodu otprilike dosta dobro definirali što to senzacionalizam jest. O njemu se jako mnogo pisalo i istraživalo u proteklom stoljeću pogotovo, ali to je jedna dosta teška tema i treba nam zaista puno prostora da bismo do kraja odgonetnuli o čemu se zapravo radi. Ono što je možda najvažnije, reću da senzacionalizam nije uzrok nego posljedica. Dakle, to je na neki način nus proizvod, kao što ste na početku napomenuli, tržišne borbe, tržišne utakmice, koja onog trena kad je započela je zapravo označila jedan period borbe medija za publiku. Ta borba medija za publiku nije nešto što se događa zadnjih godina, nego je počelo, kad su se počele razvijati novine, 18. stoljeće, 19. stoljeće, i što se više pojavljivalo medijskih proizvoda, to je zapravo taj senzacionalizam postajao sve prisutniji u medijskom društvu. Postoje velike razlike kako se on manifestira od društva do društva. Nije ista uh, stvar kada ga gledamo o njegovu manifestaciju u Hrvatskoj u odnosu na, recimo, Skandinaviju. Nije ista stvar kada gledamo o američke države i Veliku Britaniju ili usporedite bilo koju drugu zemlju. Dakle, senzacionalizam dolazi iz onoga što se događa u toj tržišnoj utakmici. On se različito manifestira od zemlje do zemlje i ima različite posljedice. Neće se na isti način reflektirati u Hrvatskoj koje civilno društvo do kraja nije izgrađeno, koje je zapravo izgubljen srednji sloj građana u domovinskom ratu, odnosno u vremenu tranzicije. Postoji jedan teoretičar koji kaže da treba otprilike jednom društvu 60 godina da stvori svoje civilno društvo da bi onda moglo na neki način normalno funkcionirati. Dakle, kad gledamo te početne pozicije Hrvatske i naše medije koji su procvali od 1991. do danas... Uh, udvostručili, utrostručili su se brojevi dnevnih novina, radijskih postaja, televizijskih kanala, internet, portala. Dakle, jednostavno doživjeli smo jednu renesansu medija koju nije pratila renesansa kvalitete, ako možemo to pojednostavljeno na taj način reći. Mediji su zapravo bili prepušteni sebi u tom periodu, a senzacionalizam se nametnuo kao nešto posve normalno. I zato mi danas u Hrvatskoj, kad gledamo naslovne stranice novina, često budemo šokirani. Kad gledamo televizijski e, kanal, postavljamo si pitanje tko to uopće gleda. Ja vjerujem da ta pitanja svakodnevno susrećemo i u našim obiteljima, dakle da sami se isčuđavamo nad tim sadržajem koji nam se servira, ali ga u isto vrijeme i konzumiramo. Pa smo na neki način i mi kao konzumenti licemjerni, ja to mogu reći u ime nas i straživača pogotovo, jer mi moramo istraživati medije, moramo konzumirati taj sadržaj, ali često se to radi zapravo u što je linija manjeg otpora. To mi je nužno slovo istraživanja. Ostala. Tako Absolutno je. Dobro. Tako da, puno ovisi o nama građanima. Hoćemo li mi taj sadržaj primati, ako se s njim ne slažemo ili nećemo. I to su sve teme o kojima bismo mogli razgovarati. Kakav je problem hrvatskog čitatelja? Ha, teško je reći uopće imali hrvatskih čitatelja. Imali li veze to što imamo 8% visoko obrazovanih Kolike je utjecaj? Pa ja mislim da jedan od presudnih razloga je upravo taj što u Hrvatskoj imamo 8% visoko obrazovanih građana. Ali imate onda opet jedan paradoks da zapravo a, ti građani koji nisu u tim posticima sve više konzumiraju medije. A neke dnevne novine danas su uspješne samo zato što su došle i sa takvim sadržajem koji privlači publiku koja nije obrazovana pa onda a, ti građani ni nemaju kritička znanja da bi se mogli suprotstaviti tom sadržaju koji primaju. Često shvaćaju neke stvari kao da su normalne, kao da to je jednostavno tako, kao da je nešto zadano. I mi, kad gledamo zapravo iz naše percepcije, nismo svjesni naše snage, što sve mi možemo našim reakcijama napraviti. Meni je najbolji primjer a, gospođa koja radi u dućanu u zgradi u kojoj ja živim, i kad ja dođem kod nje kupiti novine, onda vidim da nekih novina recimo nema na policiji. Onda pitam, dobro, zašto tih novina danas nema? Ona meni kaže, pa zato što ih nitko više ne kupuje. Dakle, to su sve nekakve stvari gdje se pokazuje zapravo da mi možemo jako puno napraviti. Samo je problem što je nama puno lakše ostati u svojoj fotelji, u svoja četiri zida, prešutno preći preko nečega što nam se ne sviđa, drugi dan će sve biti isto, ali mi s tom šutnjom, s tim odobravanjem zapravo hranimo taj sensacionalizam kojega ima sve više. A koje novine čitamo? A koje novine više ne čitamo? Postoje li ozbiljne novine koje su to novine da. sa senzacionalističkim sadržajem? Klasične podjele na ozbiljne analitičke novine, tabloide danas više nema. Danas u Hrvatskoj imamo polu tabloide, nekoliko nas je pisalo o tome. To su novine koje e, zapravo žele kroz formu tabloida plasirati ozbiljan sadržaj, što samo po sebi zvuči malo teško ostvarivo. Tako da su novine doživjele velike promjene Recimo, mi nikada prije nismo imali besplatne novine, dobili smo ih sa Metro Expressom. ako se sjećate, to su bile besplatne novine koje su išle u visokoj nakladi, ali su vrlo brzo prestale izlaziti, zato što su ih financirali oglašivači, dakle nisu zaživjele na, na tržištu, jer jednostavno su bile besplatne, a uvijek netko to besplatno mora financirati i očito su građani prepoznali da to nije proizvod koji oni trebaju. Tako da smo onda dobili novine koje su prvi hrvatski tabloid, koje su koštale nekoliko kuna jeftinije od ostalih. I kroz sve te forme mi smo zapravo shvaćali da mediji doživljavaju promjene. Malo smo možda pre lako odustali od onih kvalitetnih, sadržajnih formata koje smo imali prije. To možete vidjeti vrlo jednostavno, tako da danas odete u knjižnicu i pogledate novine od prije. Deset godina usporedite ih s onima koje mi danas možemo kupiti. Velika je razlika. U izgledu, u sadržaju, u formama, u kvaliteti, i konačno u pristupu temama koje smatraju da su bitne. Evo, znači, nameće se na zaključku kako gotovo ozbiljnih novina i nema, pa zasiguro onda postoji jako puno primjera nekakog sensacionalizma u Hrvatskoj, a izvan nja ako bi nas možda mogli posjetiti na neke neslavne trenutke u medijima. Pa neslavni trenuti se događaju svaki dan kada naslovna stranica nije u skladu sa sadržajem koji, koji se objavljuje u knjižnom bloku, dakle unutar neke novine. Ali ima naravno puno primjera izmišćenih intervjua, tema koje se pojave na naslovnoj stranici kojih unutra uopće nema, kada netko, neki političar premjene, pa ga se pakira kroz show business. Vani sjećate se sigurno kada su danske novine objavile karikature proroka Mohameda, dakle do čega je to sve dovelo, do kakvih reakcija pa i u Hrvatskoj, u cijelom svijetu. Dakle ta sloboda medija se danas pakira možda kroz senzacionalizam, obezvrijeđuje se, često zapravo neki njemački analitičari vole reći da ta sekularizacija koja je nastupila je dovela do toga da više ništa nije sveto. I zaista kad gledate danas ili sutra, nemate teme koja se ne može pojaviti na naslovnoj stranici. Često bez provjere, što su neke osnove novinarstva, nacionalizam zapravo ne dolazi sam po sebi, njega netko potiče, netko stvara preduvjete da bi se on mogao dogoditi. Dakle, onog trenutka kad prestanete se pridržavati klasičnih novinarskih pravila, dvije strane, dva izvora, nepristranosti, poštenog pristupa. Vi stvarate preduvjete i omogućavate urednicima koji rade selekciju vijesti da taj sadržaj plasiraju na takav način da postane senzacionalistički. Tabloid, kurac. Znači eventualno nekako ograničenje senzacionalizma bi ozbiljno moglo opteretiti slobodu medija samo. Pa, da, dobro, sad je to dosta teška teza, ali e, čijenica je da kod nas nema reda. Mi imamo jako puno medijskih zakona koji su čak i dosta kvalitetni, ali se većim dijelom ne provode. I predviđene su velike rigorozne kazne, ali malo je takvih slučajeva u praksi da, da se zaista došlo do te zadnje instance. Ja vjerujem da je to jedan od uzroka. Dakle, kad donesete nekakve propise, očekuje se da ih i provodite i, i da na neki način e, pokažete kako treba stvari funkcionirati. Oni koji ne krše zakon često ništa su kažnjeni. I to je veliki propust jer je to onda primjer drugima da rade isto. Istina. E, ja predložem da sada napravim jedan kratki glazbeni predak pa da se potom vratim na temu. Čekam samo jedan znak, tako se bojim, oko mene je tama, ne želim ovaj mrak. Ti sa svjetlom dolaziš, osjećam pobjede sjaj. Zoveš me, ruku daješ, znam boli je došao krak. Hvala. Češtveni slušatelji, dobrodošli na natrag u emisiju Djeca medija, tema nam je senzacionalizam, gost u studiju doktor Igor Kanižaj. E, Igore, imate li podatke, dakle su provedene istraživanja, koliko ljudi uopće zanima takve tiskovene koje objevjuje takve sadržaje, jesu li one uopće popularniji od uvjetno rečeno ozbiljnih medija, ozbiljnih novina? Pa one jesu popularni, ali imaju veću nakladu, ali ja mislim da a, to nije jedini kriterij po kojem možemo procjenjivati dakle, utjecaj neke novine. a Ono što je a, da su te novine isto tako doživjele neke promjene u odnosu na, recimo, prije 10 pa čak i 15 godina, mijenjaju se, gdje ja se našanje trošača blikom te novine kupuju. I općenito se radi o tim trendovima, onda se treba reći da oni imaju veliki doseg, ali na kratki rok možda se prisjećate zlatnog perioda hrvatskog izdavaštva, to su bila, to je bio kraj 90. i 2000. godina, kada su novine išle u više milijunske naklade, sve skupa, zbog nagradnih igara koje su postale sastavni dio tih novina, pa su onda čitatelji izvlačili te kupone, kako su se zvali strugalice, i kupovali po 50-60 primjeraka novina. Ostajale su samo strugalice, a novine su završile u smeću. E, taj Simbolički čin je označio na neki način preokret u shvaćanju koncepta izdavanja novina. Koliko informacija sama vrijedi onda ljudi? Tako je. Dakle, ako smo mi spremni nešto što smo platili sedam kuna baciti isti trenu smeće, a to su informacije koje su provjerene, koje bi trebale biti nama društveno korisne, to je utjecalo na neki način poslije onda i na procvat tih istih medijskih kuća koje su sa tim kapitalom koji su ostvarile zapravo počele lansirati nova izdanja. Ali je činica da danas najprodavanija dnevna novina, odnosno najčitanija ako želimo biti konkretni, je upravo tabloid. Tako da to prije nije bilo moguće. To se nije događalo nikada u periodu Hrvatske prije. To su neki novi trendovi i moramo priznati da ti izdavači koji su pokrenuli takvu novinu su pogodili bit. Dakle, oni su došli točno do ciljne publike koja je tražila takav proizvod. Jer inače ne bi uspio. Bez obzira što to neće vjerojatno trajati 10 godina, 15 godina s obzirom na sve promjene koje su trenutačno prisutne na medijskom tržištu i s obzirom na to da uvek u vremenu recesije, dakle kad se smanjuje kupovna moć građana, oni mijenjaju svoje medije, oni više ne kupuju novine jer su im preskupe, puno jeftinije slušati radio ili gledati televiziju. Naravno. E, možda da spomenu konkretno istraživanja recimo vi dakle iz Fakulteta političkih znanosti ste u surani sa Mediametrom proveli istraživanje hrvatski mediji u očima građana. E, Do kakvi ste rezultata došli tim istraživanjem? To pa je bilo smo... nekih iznenađenja možda? Bilo je jako puno iznenađenja. Jako puno. Dakle mi smo htjeli po prvi puta napraviti jedno zaista opsežno istraživanje terenskom na tisuću građana baš onako kako metodologija a, to traži i očekuje i da bismo dobili pravi uvid u navike građana i u preferencije e, kao je imaju prema medijima. Utvrdili smo ono što je nas najviše iznenadilo i to želim zaista naglasiti, to je da većina građana, 69%, smatra e, da im se forsira previše pesimističan sadržaj Dakle, mi često čujemo u nekim medijskim raspravama da e, urednici stvaraju ono što građani traže. To nije istina. I ja uvijek pitam urednike da mi pokažu ta ista istraživanja po kojima oni proizvode taj sadržaj. Još mi nikada nisu pokazali. Možda će mi sutra pokazati nakon ove emisije, ja to ne znam. Ali je čijenica da građani pokazuju otpor prema takvom sadržaju i da procjenju da im taj sadržaj ne treba. Da je, ajmo reći, možda neki dio e, tog sadržaja i previše destruktivan. Druga važna stvar je da su građani u velikom postotku, dakle gotovo 80%, rekli da traže da novinari budu stručno educirani. Dakle, da prođu edukaciju. Danas u Hrvatskoj to nije slučaj. Vi možete postati član Hrvatskog novinarskog društva, čak i ako nemate diplomu, dakle, ako niste završili visokoškolsko obrazovanje, što je po nekim kriterijima nedopustivo. I treća stvar je isto tako jako bitna, to je da kad smo istraživali to povjerenje građana u medije, onda smo vidjeli da Zapravo radio se nameće kao medij koji ima najveći stupanj povjerenja zajedno s internetom, da je tisak najlošije u tom kontekstu, a televizija da dosta se mijenja u odnosu na neke periode prije. To su dakle ti neki glavni nalazi, istraživanje jako obsežno, ali naravno, mislim naravno. da je ovo vrijedilo istaknuti kao nešto što je dosta bitno. Možda malo začužit s obzirom da je internet relativno novi mediji da odjednom uživa toliko povjerenja dakle, korisnika. Zašto? Ja? ja mislim da je jedan od ključnih razloga zašto se to događa u tome da je internet besplatan. Dakle, u pravilu je besplatan, mislim na konzumaciju sadržaja, ne na pristup internetu, on se naplaćuje. I vi zapravo na internetu imate mogućnost odabira. Vi danas u novinama nemate zapravo više mogućnost odabira. Vi kupite jednu novinu, ali to je slika neke uređivačke politike. Puno vam manje vremena treba i manje novaca da preko interneta pročitate jedan članak u tri novine recimo i da se na taj način informirate i steknete nekakvu možda realnu sliku onoga što se stvarno događa internet ima drugi problem to je izostanak bilo kakve regulacije tako da vi danas možete objaviti što god želite na internetu i drugi dan možda ne morate odgovarati za većinu toga što ste loše napisali o nekome e, to ne bi trebao biti mediji dakle mediji mora imati tu dvosmjernu komunikaciju odgovornost sa slobodu koju traži tako da mislim da internet osim toga što u Hrvatskoj ima tek e, pristup 50% kućanstava, on neće rapidno rasti kao što se predviđa, upravo zbog te činjenice da mora postati taj tehnološki predvijed da bi on procvao. I budimo iskreni, dakle internet je i dalje primarni mediji mlađe publike, one od 18 do 49, e, oni koji su malo stariji u pravilu izbjegavaju taj medij za informiranje. No. Možda se vratimo malo i na samu televiziju. Hrvatska radiotelevizija je institucija koja je slovila, dakle, koja bi trebalo uživati jedno veliko povjerenje dakle, njene, njene publike. Net HR, dakle, internetski portal, je naručio bio jedno istraživanje koje pokazalo kako, dakle, te uzora koji su istraživali, pokazalo je kako ti, dakle, ispitanici više vjeruju informativnom programu u nove TV. Ali to je možda malo začužjuće s obzirom da... Nova TV, mislim, relativno i novija pojava, dakle, na hrvatskom medijskoj sceni od hrvatske radiotelevizije. Pa nije toliko začužujuće. Trajalo vidjeti o kakvom se točno istraživanju radi, tako da bismo mogli detaljnije analizirati nalaze iz tog istraživanja. Kad se radi o informativnom programu, to je najvažniji program za neku televiziju zato što on privlači najviše oglašivača. On se u pravilu emitira te ključne informativne minute u periodu od 18.30 do 22 sata u zakonu se to isto stručno naziva prime time, dakle taj najjači termin. I komercijalne kuće, poput Nove TV, ali i svih ostalih, ulažu znatno sredstva da bi taj program bio što bolji, da bi privukli što veći broj oglašivača. E, u tom smislu oni vjerojatno modernim pristupom e, drugčije pristupaju tema temama nego HRT. Ali moram reći da kad god vidim takva istraživanja, uvijek volim e, dobiti neke detalje, s obzirom da se često manipulira sa ciljnom skupinom na kojoj se istražuje. Znači, upitno koliko je to da. doista dakle, da, i Mislim da na to treba upozoriti slušatelje. Kad god vidite istraživanje u kojem piše da su istraživani svi stari od četiri godine, onda si spravo možete postaviti pitanje je li pitao vaše dijete koji ima šest pa. godina koji televizijski program gleda. Dakle, malo to i metodološki treba zaista postrožiti kriterije da bismo stvarno vidjeli kakva je situacija na terenu. Na, da. To rekli ste da, da uh, izražavaju, uh, govore da je javni interes zapravo izvještavanja o ubojstvima, o prometnim nestraćama. Gdje je tu javni interes uh, i zašto građani to žele znati prema njima? Uh, evo konkretno, članak 14. Kodeksa časti hrvatskih novinara kaže da novinar treba štititi čovjekovu intimu od senzacionalističkog i svakog drugog neopravdanog otkrivanja u javnosti. Pa eto, zanima me gdje je tu javni interes? Pa to je možda najbolje ilustrirati na samoubojstvima. Dakle, u nekim zemljama se samoubojstva, informacije o samoubojstvima uopće ne objavlju. Kod nas, ako jedan uh, se učilišni profesor odluči uh, počiniti samoubojstvo, već drugi dan će svi o tome sve znati. Dakle, pogotovo kroz taj pristup koji je uh, prisutan u crnoj kronici. I to je stvar ukusa, najprije. Naj, naravno, morala i etike o tome uopće ne želim razgovarati, pretpostavljam da je neka osnova uopće za razgovor o tim temama, ali ukus, dakle, da jednostavno neke stvari ne treba objavljivati. Postoji razlog zašto te informacije iz Crne kronike dolaze na prve stranice. E, treba privući pozornost. Jedan njemački profesor Donzbach je rekao zapravo da kroz tri ključna pristupa danas mediji žele osvojiti nas kao publiku. To je emocionalizacija, dakle, danas se isprovocira emotivno. Nas na neki način probude personalizacija znači da se prikazuje kroz pojedinačne sudbine kroz točno osobu imenom i prezimenom, tako da se više ne govori poopćenito nego konkretno i onda to isto privlači puno više pozornosti i dramatizacija znači nešto od nekog problema se stvara nešto veliko čega možda uopće nema to je jedan od najučinkovitijih načina da vi kad ste na kiosku na prodajnom mjestu privučete pozornost onoga tko prolazi da uzme upravo vas, vašu novinu dakle ali taj pristup sam po sebi vidite i sami da se e, ne slaže s onim što građani očekuju i crna kronika je najviše prisutna preko vikenda zato što se tada događa najviše nesreća, ali zato što je najmanje ljudi u redakcijama novinskim, tako da se moraju oslanjati na službena izvješća policije, e, hitne pomoći, vatrogasaca i gorske službe spašavanja. Tako da, jedan od razloga zašto se pojavljuje toliko crnih vijesti je upravo taj što nema inicijative novinara za nečim afirmativnim. E, ne znam, jeste li upoznati s projektom Djeca medija, e, dakle, kojim, u okviru kojega je i ovaj emisija pokrenuta. E, Cilj samog projekta je naravno obrazati mlade o medijima, dakle uputiti ih na sve opasnosti, eventualne opasnosti, dakle prednosti i nedostatke. E, mislite li takvi projekti mogu stvoriti jedno pozitivnu i plodonosno ozračje odr za budućnost samih medija i same publike medijske. Mogu i apsolutno ih treba poticati na sve moguće načine. E, mi o tome razmišljamo tek kad se sami postanemo roditelji. Ja isto ću biti iskren pa ću reći da se djece i medija nisam bavio dok nisam postao roditelj. Tek onda sam shvatio koliko je to važna tema. Evo, govorili smo i o oglašivačima. O oglašivačima je najvažnija ciljna publika djete. Zato što dijete najviše može utjecati na svoje roditelje da kupe točno određeni proizvodi. Zbog toga su tehnike manipulacije i, i propagande na neki način najjače upravo u toj ciljnoj publici djece. Mi djecu moramo zaštititi, zato što djeca nisu sposobna sama procijeniti koji sadržaj je dobar i nisu sama sposobna reći što točno misle o tom određenom sadržaju i zbog toga svaki projekt koji ulazi u područje djece i medija treba ohrabriti na svim razinama. S tim smo se do sad jako malo bavili u Hrvatskoj. Postoji nekoliko udruga koje su ulagale velike napore, nekoliko knjiga je u vremenu tiskano, ali sustav nije prepoznao. Kad kažem sustav, mislim ministarstva nadležna, nisu prepoznali važnost odgoja dakle da djeca zaista nauče svu silinu i važnost medija. Postoji u školskom programu, u osnovnim školama, u od od do četvrtog razreda, jedna rubrika medijska kultura, koja se zapravo uh, trebalo bi jednom mjesečno obraditi neku medijsku temu koja se odnosi na, na tu rubriku. Ali učitelji često, zato što je to njima lakše, jer ih niko nije pripremio, nije ih obrazovao, educirao da to da se bave medijima, tamo govore samo o filmovima i crtićima, što je dobro, ali nije dovoljno. nije dovoljno. A u isto vrijeme dođete kući i djete e, sjedne pred televizor. u vremenu dok su crtići vrte se reklame koje ono upija podsvjesno, subliminalno i što ima na neki način učina kasnije. A da ne govorimo o nekim drugim psihosociološkim razlozima zbog kojih je jako važno da djeca postanu svjesna, da znaju, ali da roditelji motre da nadziru. To ne znači da će roditelj pratiti sve što djete radi i gleda, ali apsolutno da će biti na neki način moderator, da pomogne to, da shvati uh, te medije kojima imaju izložiti. Reći još samo, znam da ja već uh, sam dugo odgovarao na to pitanje, ali mene često iznenadi kad mi sami studenti kažu da oni uče svoje roditelje kako upoznavati medije. To se ne bi smjelo događati. Dakle, dok god situacija ne, bu, ne, ob, ne bude obrnuta, mi jednostavno ne smijemo biti zadovoljni. Predlažem da sada napravimo jednu kratku pauzu, da se odmorimo iz jedan glazbeni broj, te da nastavimo sa našim razgovorom. nazvati rado života bože otvori mi oči da vidim što mi pruža tvoja dobrota bože hvala ti za sve za ovu ljubav beskrajnu hvala ti što očima tvojim moj život je svet i hvala za ovaj prekrasan svet Hello Doktor Kanižaj, što se sensacionalizma tiče u hrvatskim medijima u posljednjih godinu dana, što možete možda reći po tom pitanju? Evo, vjerujem da ćete se složiti kako je jedan od zanimljivijih slučajeva u posljednje vrijeme, ona Ivesa Nadera. Pa kako je vaše viđenje načina na koji su ga mediji popratili za vrijeme dok je bio premijer neposredno nakon ostavke i danas, kad je opet aktualan? Pa velika je razlika između praćenja medija kada je bio na službenoj funkciji, zato što je onda on bio služben izvor informacija koji je nametao rita medijima, mediji su ga pratili, u odnosu na ono kako ga prate sada u ovoj fazi, dakle kad se vratio u sa Sabor. Mada općenito ja moram reći da ne govorim s velikim oduševljenjem o tim temama, jer smatram da je i na taj način mi stavljamo u fokus nešto što samo po sebi ne bi trebalo biti, u centru pažnje javnosti, ali... u našim medijima nalazimo, da, svim to je, medijima. to je problem, dakle, i mediji se čak uh, tu pokazuju otpor. Postoje neki novinari, čitao sam njihove tekstove nedavno, koji su rekli da i njih smeta takav način uh, praćenja bivšeg premijera, da mu se daje prevelika važnost. A zašto se to radi? Pa, dakle, uh, jedna televizijska kuća se čak hvalila uh, s tim da su uspjeli pratiti uživo njegovo obraćanje na istražnom povjerenstvu za privatizaciju INE. Na taj način su kao privukli veću pozornost javnosti. Ja mislim da je to jedna od tih klasičnih selekcija, kako smo ih naveli kad smo govorili o urednicima, jer građani ne žele takav pristup. Ja kad razgovaram i sa studentima i sa građanima, oni govore da im je dosta politike. I mislim da takvo forsiranje a, i prikazivanje neke normalne političke teme kroz takav nacionalistički pristup ima daleko sežne posljedice. One se očituju prije svega u padu građana povjerenja u političare i politiku. I to o tome političari, ja mislim, ne vode veze u dovoljnoj mjeri. Pa eto, vrlo važna tema je bila i neverbalna komunikacija. O tome se jako puno pisalo da. i govorilo. To je uz senzacionalizam banalizacija. Dakle, kada vi banalizirate jednu takvu priču koja sama po sebi je ozbiljna i trebalo bi se o njoj izvijestiti, ali u kraćoj formi i sa malo manje pompe, ako to možemo na taj način nazad. Jer govorim, 7% građana Hrvatske prema nekim istraživanjima vjeruje političarima. To su šokantni podaci. Zašto? Ha, jednim dijelom naravno pa je zbog je toga izreka. što političari rade. Ne, vjerojatno građani to prepoznaju, ali moramo biti svjesni odgovornosti onih koji prenose rad političara van, dakle, medija, odnosno urednik koji su, a, oni ti koji rade zapravo se lekciju vijesti. Onda ako urednik gura u prvi plan i posvećuje deset stranica bivšem premijeru ili bilo kojoj drugoj političkoj osobi koja sama po sebi danas nema nikakvu a, političku moć, a u isto vrijeme neke druge teme koje su životno puno važnije, recimo neka teme iz svakodnevice, socijalne teme, znanost, gospodarstvo, mi se u vremenu recesije više bavimo političkim pristupima nego rješenjima iz ove koje bi vam trebali omogućiti da izađemo iz gospodarske krize. I, dakle, govorim, mediji svojom selekcijom uvijek će se braniti reći da, ali svi drugi prate. Ali kad bi a, troje prestalo pratiti, drugi put bi još troje prestalo pratiti. Kad sam sam rad rad vlade kao na, vidio sam što se točno događa i činjenica je da kad su novinari rekli ne želimo vas pratiti na taj način, da su se političari našli u situaciji kad su morali promijeniti svoj pristup. Mislim da takve reakcije novinara nema koliko bi trebalo biti. Dakle, da oni sami kad prepoznaju neku temu da kažu ne želimo jednostavno o tom izvještavati na taj način. Ne želimo sjediti 24 sata negdje i tamo biti izloženi dakle, samo zato da prenosimo nečiju izjavu. No eto, ako i, ako i ne čitamo o politici... Zato čitamo, na primjer, eto, neke od nazlova koje smo u zadnjih dana mogli pročitati u hrvatskim medijima. Humanitarno skidanje u toplesu. Lijepa Heli Berry sa k čerkom birala najpšu bundu. Britanka koja je navodno zavela Ronalda pokazala je svoj čari. Eto, ima i o maloj Sanaderu, ima i o Adriane Limi, o manikenkama, o nogometašima. Znači, ako nemamo politiku, imamo ovakav tip Uficijen, e, Da, kad se to kaže. Sredine nema, nema gospodarstva, nema kulture, vrlo su maličko, ima ali jako malo. Ali postoje građani koji takve teme čitaju. Dakle opet se vraćamo na početak. Jesmo li mi odgojili naše građane da oni baš kao vi kažu što je ovo? Pa zar oni misle da me zaista s takvim naslovima mogu kupiti. Mi nismo imali odgoj u školama, u osnovnim školama, u srednjim školama i na fakultetima. Osim naših komunikološko-novinarskih fakulteta, većina studenata je također uskraćena za pravi program medijske kulture. A to je ta zadnja stepenica kad ljudi ulaze u stvarni život i kada bi trebali zaista znace nositi sa medijima kojima će biti izlučeni dok su živi. A ono što još je bitno istaknuto to je da recimo često se takve teme objavljuju zato što se pobjelinu. Najveća frustracija za novinara kad dođe u redakciju novina ujutro je da se suočava sa 64 stranice koje su prazne. Jedino što je na njima definirano su oglasi. I on u toj želji i, i potrebi, dakle, mora pustiti novinu van na tržište, mora popuniti te stranice i on ih puni sa onim što mu snalazi pri ruci. To da su na... što mu urednik kaže ili... Urednici pune stranicu Dakle, urednik je taj koji određuje što će se na njoj naći. Novinar proizvodi sadržaj i... I, i, i plasira ga u Što nam je onda bitno u novinara ako je urednik ovako i onako ubacuje sadržaj u bjelinu? To je stvar misije. Dakle, ja radim uh, sa studentima, jer mislim da je to misija na neki način, možda će se neki smijati na to, ali u osam godina koliko radim sa studentima, uh, mislim da ih je prošlo negdje oko skoro 1600 i ja vjerujem da od tih 1600 neko će uskoro postati urednik pa čak da je jedan postan urednik na ključnoj poziciji, mislim da smo napravili nešto. E kad bi svatko u svom području na taj način pristupio, mi zapravo često patimo od nekih velikih brojke, ali život čine male brojke. Dakle, kad jedan pojedinac nešto novo pokrene, to uostalom pokazuje i ovaj vaš program Djeca Medija koji ste također vi sami pokrenuli, a niste dobili potporu tisuću ljudi sa strane. Da. Znači, da bi trebali bismo kren... bi krenuti od medijskog odgoja, ja ne od medijske kulture prvo. Da, medijski odgoj je nešto što mora postati sastavni dio. Ja imam tezu da onog tjedna trenutka kada vam dijete stane pred televizor, vi ga morate početi medijski odgajati. Pa što se tiče tog medijskog odgoja, eto, u zadnje vrijeme također sa nadrije je bila dugoročnija tema u medijima. U zadnje vrijeme se sad javilo i evo, kon konkretno primjer novina, novosti, koji izdaje Srpsko narodno vijeće. Mm -hmm. I upravo je urednik tog tih, tih novina dobio otkaz i u zadnje vrijeme se šuška se da je Ivo Josipović naredio Miloradu Pupovcu da se uređivačka politika tog lista mora promijeniti. Po, navodno, da. navodno. No, to, to je, to je senzacionalizam koji se u zadnje vrijeme uh -huh. pojavljuje u medijima, pa eto. Pa mislim da problem novosti je drug čijeg tipa. Znači novosti izdaje Srpsko narodno vijeće, jedna udruga koja je napravila jako puno dobruga u tom dijelu informiranja srpske manjine u Hrvatskoj. Um, ta novina se financira direktno iz državnog proračuna preko sredstva Savjeta za nacionalne manjine. Postoje jasni kriteriji po kojim se ta sredstva dodjeljuju. I neki kažu zapravo da ta sredstva ne bi smjela biti utrošena na taj način kao, kao zapravo kako se to sada čini. Dakle, novosti su tjednik, koji se, novina koja se nalazi na tržištu, na kiosku svaki dan, a mislim da u samom projektu financiranja nije bilo zamišljeno da, da se zapravo takav tip e, periodike izlaženja financira. E, novosti su osim toga, ovaj problem s naslovnom stranicom, da, etički problem. problem, dakle etički problem, problem također o kojem treba raspravljati i mislim da se trebamo zabrinuti nad svakim urednikom koji kaže da ga je baš briga a, za to a, što će netko reći za sadržaj koji se objavljuje. To su vrlo ozbiljne poruke. Ja jesam za slobodu medija i mislim da ta sloboda treba živjeti do onog trenutka dok ne počne ugrožavati slobodu nekoga drugoga. O tome se jako puno govorilo u filozofiji i mislim da se trebamo vratiti na same početke. No, predsjednik Hrvatskog novinarskog društva je izrazio potporu tom uredniku pa se tu javlja sad Paradox. Što je tu ispravno, što nije? A, predsjednik Hrvatskog novinarskog društva ima apsolutno pravo na to. Dakle, građani imaju apsolutno pravo ne kupovat novine za koje oni procijenjuju da ne proizvode sadržaj koji njima odgovara. Ali mi moramo čitati o naslovnoj stranici i o tom sukobu, pa se to tiče nas. Da. Postoji još jedna dimenzija, to je da a, neki su rekli da sad su te novosti došle u prvi plan, a toliko toga Lošega je objavljeno u drugim medijima, da, o čemu se nije govorilo. Tako da ja bih pustio priču novosti da završi, jer volim promatrati sve stvari s vremenskim odmakom, da ne bi nas netko uveo u neku priču, a ne znamo sve detalje što se zapravo tu stvarno događa. Tako da uh, ono što građani mogu napraviti, što ja radim osobno, to je da ne kupujem novine ili bilo koji drugi medij, da ne bi uh, oni koji rade u novinama shvatili da ja šaljem poruku javnosti da ne kuplju novinu, ali nemojte konzumirati sadržaj za koji smatrate da je uh, destruktivan, da vas ne potiče i nakon kojega se dobro ne osjećate. A eto, s tom porukom ćemo se zaustaviti, poslušat ćemo jednu pjesmu. Ostanite s nama. I'm afraid bo you, I'm afraid of you, and I believe that everything is easier to do oči, a tebe je you. Why is it Sebi nešto a vjeruje Da me lubiš, nie zmienno ti je korba, to je ku i nie pota, to je radost življenja. Svo živóta To je ljuba, to je kryš, To je voat Twoja A ja i moja, to je porba, to je p put I je poda, to je radožiia svoj života to je ljubav, to je kliš to je volja tvoja a i moja koliko treba proći da look at your a And it would be easier To look at them already But no If you don't cross me When Sretnemo da ne izgorim. To je borba, to je put i ljepota To je radost življenja svoj života To je ljubav, to je križ To je volja tvoja, ali moja Porba, to je put i ljepota, to je radost življenja svog života. To je ljubav, to je križk, to je volja tvoja, a i moja. Poštovani slušatelji, vraćamo se emisiju, evo kako ne biste mislili da i kritiziramo samo hrvatske medije, malo smo se osvrnuli i na inozemni tisak, odnosno medije. E, kao što i pretpostavljate, mnoge se primjera, mnogo se primjera može pronaći u stranac iskovinama i elektroničkim medijima koje definiramo kao senzacionalističko pisanje, žuti tisak. CNN u prvi plan stavlja vijest zašto se ljudi u Kini rastaju, dok im je sporadna vijest masovni prosjedi u francuskoj. News of the World također prenosi informacije vezane uz manekenke, nogometaše, reality show kao i The Sun koji je od uvijek žuti i on nastavlja tim koracima. Kao pozitivni primer možemo navesti Times, Guardian i BBC koji prenose samo ozbiljne vijesti. Dr. Kaniže, možete li komentirati strane medije? Selekcija vijesti je nešto o čemu je novinarima i vrednicima najteže govoriti. Ja kad sam za svoj rad razgovarao sa vodećim političkim novinarima u Hrvatskoj, anonimni su to bili razgovori, o kriterijima selekcije vijesti, svima sam postavio isto pitanje. Dakle, temeljem kojih kriterija procjenjujete što je vijesti i što je bitno. I od svakog novinara, dakle to su zaista novinari koji imaju veliko iskustvo, sam dobio drukčiji odgovor i općenito kad gradite literaturu naći ćete jako puno tih navedenih kriterija selekcije vijesti ali urednik kada odlučuje vodi se nekim drugim kriterijima od onih koji su definirani u literaturi. To naravno da postoji pritisak uređivačke politike, interes vlasnika e, i to treba uvijek uzeti u obzir kad e, želimo analizirati neki mediji. A ove primjeri koje ste vi naveli e, zapravo samo ilustriraju da i, i vani situacija je dosta slična kao što je i u Hrvatskoj ne treba mi sad a, cijelo vrijeme govoriti da je nama jako teško, da drugi ne prolaze to isto što i mi, ali mislim da je, a, općenito se mediji nalaze u jednoj velikoj krizi, upravo zbog te selekcije vijesti, zato što ne slušaju u dovoljnoj mjeri one za koje sadržaje bi trebali proizvoditi. Puno se toga promijenilo a, u zadnjih 30 godina. Mislim da su se mediji općenito, to pokazuju i primjeri koji ste vi naveli, više okrenuli prema tome da privuku oglašivače, nego da a, ostvare utjecaj i vjerodostojnost obraćajući se publici. Dovoljno vam je pogledati dnevne novine. Od 64 stranice na svega jedno ili na dvije stranice imate reakcije čitatelja. Dakle, to vam je dobar odgovor na pitanje za koga se novine onda zaista i proizvode. Ista je situacija i u svijetu. Dakle, nije kod nas samo tako. To je zapravo način proizvodnje vijesti koji se a, temelji na toj tržišnoj orijentaciji, a s tim smo zapravo počeli, sa senzacionalizmom, sa banalizacijom, sa trivializacijom, sa komercijalizacijom, sa svim tim teškim riječima koje su zaprave, e, nus, zapravo nus proizvodi tržišnog naticanja. Mi samo imamo e, tu e, sreću da to tržišno naticanje još nije dosegnulo svoju punu razinu, kako može zaista biti. I zaista postoje novinari, ja ih osobno poznajem, koji su spremni e, izgarati za publiku u, u doslovnom smislu. Dakle, biti glas naroda, biti istraživači, biti oni koji naziru političare i sve ostale, to građani danas očekuju od novinara. I onaj novinar koji se tako ponaša, puno će teže napredovati, puno će teže uspjeti e, u redakciji, ali dugoročno će imati puno veći stupanj povjerenja kod građana nego svi ostali. No dokle god inozemni medijski magnati budu kupovali naše medije, mi ćemo morati preuzimati njihove sadržaje, a senzacionalizam je došao izvana, mi smo ga mi izmislili da. to će dalje biti kod nas tako. Zato se trebamo svim silama. uz iznimke naravno. Tako mi se trebamo svim silama okrenuti prema javnim medijima. Dakle javni mediji su jedini ti koji bi trebali sačuvati ono novinarstvo, onu jezgu novinarstva kako je ona zamišljena i kako je nekad bila. Ona može ponovno biti tako. BBC to pokazuje, bez obzira što ima... U svakom ćete mediju pronaći ovakve primjere koje ste sad naveli. Znači i onima u kojima istraživanja pokazuju da su 95% vjerodostojni. Bit će takvih primjera i ne smijemo gledati uh, selektivno jedan primjer, nego uvijek nastojimo uzeti cijeli kontekst u obzir i onda a, pomoć zapravo jedni drugima da na najbolji mogući način odaberemo pravi mediji, onaj mediji kojemu ćemo zaista vjerovati. Mislim da je to put, a taj put se može ostvariti samo ako a, na svim razinama društva postanemo svjesni važnosti utjecaja medija koje oni imaju našim životima i da nekada, a, možda i potpuno neprimjereno, a, veći dio našeg slobodnog vremena posvetimo medijima, a da se na kraju možda i sami zamislimo na tim jesmo li dobro uložili to vrijeme. Absolutno. Evo vrijeme da emisiju privedemo i kraju. Doktore Kaniže je hvala na gostovanju. Vjerujem da je našim slušateljima bilo jednako zanimljivo i povučno kao i nama. Hvala vam na pozivu, pozdrav svim slušateljima i poziv da svi zajedno konzumiramo one medije za koje vidimo da su afirmativni i da pomognemo onima koji ne mogu sami procijeniti koji medija je dobar za njih. Dragi slušatelji, slušali ste emisiju Djece medija u kojoj se bavimo medijskim vrlinama i manama. Zahvaljujući našemu gostu, puno toga smo saznali o senzacionalizmu i njegovu utjecu na nas. U idućoj emisiji govorit ćemo o medijskoj pedagogiji i projektu Djeca medija, a naš gost će biti dr. Daniel Lavaš. Do idućeg druženja, lijepo. pozdrav! Moje srce tiho pali, sveti plan. I dok pom ja polako nestaje, I više nije važna budućnost ni sudbina. Vidim sad u tvojoj ruci, Zvaki novi dan U svjetlu tvoj mi znam Nijedno blago, niti vlast Nijedna suza, niti čas, Ne mogu platit cijenu kaplje Krvi tvoje Ni tvoje oči umorne Nimo kročelo, Isus sve Никота senza, твоя стрижа трепко свой лес. Данас любешь ты, вещь нам да влю. Весна у света пламен. Po mene, moje srce tiho pali sveti dva I dok gori on oh, Jako lako nestajem I više nije važna Budućnost ni sudbina Vidim sad u tvojoj ljuči, Svaki novi dan u svijetlu tvom ti mi znam. Nijedno blago, niti vlast, ni jedna suza, niti čast. Ne mogu patit sjenu kaplje krvi tvoje. Ni tvoje oči u borne, ni mokro čelo i susane. Niko coś srdca, što jest krzyża d'écos, nie jedno blagon i ty ni jedna suza. Ты you na magičništu u svetom plamenu radio Marie to reprize emisije od prvog studenog di